Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich waren Ferien und Julian, Dick und Anne sahen ihre Cousine George und Timmy, den Hund, in Kiran wieder. Doch dort blieben sie nicht lange. Onkel Quentin und Tante Fanny hatten eine Reise in ein Zeltlager für sie gebucht. Schon am nächsten Morgen stiegen sie in den Bus, der sie mit anderen jungen Reisenden nach Nordengland brachte. Am frühen Abend hielt er auf einem Parkplatz am Waldrand. Sie liefen noch 20 Minuten durch diesen Wald, bis sie den See erreichten, an dem sich das Zeltlager befand. Am Ufer hatten sich bereits andere junge Feriengäste versammelt. Die Reiseleiterin unserer fünf Freunde, Patricia, die sie im Bus begleitet hatte, bat sie ebenfalls zu warten. Warum gehen wir denn nicht einfach in die Zelte und richten uns dort ein? Genau. Wir müssen abwarten, wie ihr aufgeteilt werdet. Eure Betreuer beraten noch darüber. Sie stehen dort drüben. Oh, aha. Was macht denn der kleine Junge da? Bekämpft er seinen Mundgeruch? Du meinst den Jungen, der sich die Spraydose vor den Mund hält? Aha. Das ist Steven. Er hat Asthma. Das heißt, er kann manchmal schwer atmen. Ach, oh je. Oh. ist das sehr schlimm? Wenn er Glück hat, geht es ihm einige Tage gut. Und solange er sein Spray dabei hat, kommt er auch mit seinen Beschwerden klar. Okay. Zur Sicherheit nimmt er immer mehr Dosen mit, als er eigentlich braucht. Schlaues Kerlchen. So langsam könnte es jetzt aber auch mal losgehen. Ja. Was wird er eigentlich aufgeteilt? Können wir uns nicht einfach ein Zelt aussuchen? Nein, nein. Die Gruppen sollen ja zusammenbleiben. Aha. Was denn für Gruppen? Na, getrennt nach Mädchen und Jungen. Und nach dem Alter natürlich. Um. Und für jede Gruppe ist dann ein Betreuer verantwortlich. Äh, Wie äh, und das, das? heißt, wir sollen getrennt werden? Was? Ja, ist ja gut, Timmy. Ganz ruhig. Nein, nein, nein. Da, da mache ich nicht mit. Und wir auch nicht. Auf gar keinen Fall. Na nun, wer seid ihr denn? Das ist mein Bruder Noah. Und ich bin Poppy. Und ich, Charlie. Wir sind die kleinen Detektive. Und wir machen immer alles zusammen. Mhm. Oha. Oh, oh, oh, ja, seid ihr ja fast wie wir. Mhm. In der Zwischenzeit hatten sich die Ferienbetreuer beraten und kamen nun auf die wartende Menge zu. Ein junger Mann trat hervor. Also, erst einmal Hallo allerseits. Ich bin Lagerleiter Tom. Hallo Tom. Hi. Hi. Hallo. Hi, Tom. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid, um das Leben in der freien Natur zu genießen. Das wird sicher abenteuerlich für euch. Für uns Betreuer hat jetzt auch ein Abenteuer begonnen. Zwei von uns sind nämlich plötzlich krank geworden und es dauert ein paar Tage, bis wir Ersatz bekommen. Oh nein. Wir kommen auch ohne Betreuer klar. <lacht> genau. Wir auch. Guckt euch den Knirps an. ist doch nicht ein Überhaupt, ja. Also. Erst einmal teilen wir euch jetzt in größere Gruppen auf, als wir geplant hatten. Fangen wir mal an. So, alle Mädchen, stellen sich bitte hier hin. Ja. Okay. Gut. Und die Jungs bitte darüber. Okay. Ah, ihr bitte auch. Ja. ja. So. Super. Ich will aber nicht aufgeteilt werden. Charlie, du hast doch gerade gehört, dass wir schon genug Probleme haben. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir euch helfen können, Patricia. So, da bin ich aber gespannt. Ich allerdings auch. Mhm. Wie denn? Julian, Dick, George und ich könnten uns doch um die kleinen Detektive kümmern. Hm. Gemeinsam bekommen wir das bestimmt hin. Ganz sicher. Dafür brauchen wir auch keinen Betreuer. Und äh, euer Team wäre ein wenig entlastet. Naja, als Notlösung hört sich das doch gar nicht so schlecht an. Euer Onkel hat mir ja schon versichert, dass man sich immer auf euch verlassen kann. Aha. Ja, was? <lacht> das hat er gesagt? Ja. Hört ihr das mal oh. an, Timmy. <lacht> Darf ich Timmy mal streicheln? Äh, klar doch. So. Du bist ja ein Süßer. Ich finde die Idee auch gut. Ich auch. Also gut. Ich frage Tom, was er davon hält. Tom? Was ist denn Patricia? Hm. Tom war einverstanden. Und ab jetzt ließen die fünf Freunde die drei Kleinen nicht mehr aus den Augen. Sie waren sieben, sechs und fünf Jahre alt. Mit fünf war Charlie eigentlich zu klein für ein Ferienlager, aber weil Noah und Poppy niemals etwas ohne ihn unternahmen, hatte man eine Ausnahme gemacht. Vor einiger Zeit hatten die drei herausgefunden, wer das Klettergerüst in ihrem Hof beschädigt hatte. Und seitdem nannten sie sich die kleinen Detektive. Die fünf Freunde halfen ihnen, sich in ihrem Zelt einzurichten, gingen gemeinsam mit ihnen zum Abendessen und achteten darauf, dass sie sich vor dem Schlafengehen die Zähne putzten. All das war ziemlich einfach, denn die kleinen Detektive waren schon sehr selbstständig für ihr Alter. Am nächsten Morgen badeten sie gemeinsam im See. Und die fünf Freunde achteten sorgsam darauf, dass ihre Schützlinge nicht in tiefes Wasser gerieten, sich gründlich abtrockneten und nach dem Baden trockene Sachen anzogen. Am Nachmittag wollten die kleinen Detektive den Wald erkunden, der direkt hinter dem Zeltlager begann. Sie hofften, dort Rehe zu entdecken. Oh, echt schön hier. Oh, ja. Bleibt das Wetter so. Oh, ja, dann könnten wir morgen wieder baden gehen. Äh, und Würstchen gewetten. Oh, mmh, sehr gut. Lecker. Müsst ihr eigentlich die ganze Zeit in unserer Nähe sein? Ja, natürlich. Wir sind doch für euch verantwortlich. Sie Sieht aus. Aber so werden wir nie ein Reh sehen. Wie bitte? Wie viel äh. kommt ihr denn darauf? Na, weil ihr immer redet. Und Rehe sind sehr scheu. Okay. Alles <lacht> klar. Gut, äh, wir können auch still sein. Dürfen wir den Wald nicht allein erforschen? Nur ein paar Minuten. Unsere Eltern würden das erlauben. Zu Hause dürfen wir sogar alleine über die Straße. Naja, also ich finde, zehn Minuten sind okay. Was meint ihr? Fünfzehn. Aber nicht länger. Abgemacht. Aber entfernt euch nicht zu so weit von hier. Am besten, ihr schaut euch alle paar Schritte um und merkt euch besondere Stellen. Genau. Das machen wir. Diesen Baumstamm zum Beispiel, wo ein Stück Rinde fehlt. Und wenn euch etwas komisch vorkommt, kommt ihr sofort zurück. Habt ihr mich verstanden? Versprochen. Ja. Ähm, habt ihr eine Uhr? Haben wir. Bis dann. Tschüss. Musste das jetzt sein? Hängt doch mal zurück, Ann. Als wir so alt waren, waren wir auch froh, wenn wir mal was alleine machen durften. Und was soll es denn schon komisches in einem Wald geben? Noah, Poppy und Charlie bewegten sich ganz leise durch den Wald. Aufmerksam sah Noah sich immer wieder um, damit sie nachher den Rückweg wiederfanden. Der kleine Charlie gab darauf Acht, nicht auf einen Zweig zu treten, der laut knacken könnte. Angestrengt sah er auf den Boden, als er plötzlich etwas entdeckte. Nanu, was ist das? Was du denn da? Hast du was gefunden? Ja, guck mal hier. Ein Fernglas. Davon kann man Dinge, die weit weg sind, größer sehen. Schau mal. Oh, die Blätter am Baum sind ja jetzt riesig. Das hat bestimmt jemand verloren. Aber hier ist doch niemand. Doch seht mal, da drüben. Sollen wir die Männer fragen, ob ihnen das Fernglas gehört? Ja, kommt. Das war ja wohl nicht. War das etwa meine Idee? Ja, ist doch egal. Solche Ausflüge brauchen wir jedenfalls nicht. Ja, ja. Ich hab schon verstanden. Besser. Wir fahren wieder. Schade. Ist doch eigentlich ganz nett hier. Hallo. Guten Tag. Guten Tag? Tag. Äh, guten was, Tag. Was, was, was macht ihr denn hier? Wir machen Ferien im Zeltlager am See. Und wir haben was gefunden. Gehört das Fernglas Ihnen? Äh, ja, vielen Dank. Hast du das etwa liegen lassen? Wir haben gerade festgestellt, dass man tagsüber keine Tiere beobachten kann. Da habe ich es doch nicht mehr gebraucht. Du bist so selten dämlich. Was machen wir jetzt mit denen? Wieso kann man denn am Tag keine Rehe sehen? Weil sie da schlafen. Sie wachen erst in der Dämmerung auf. Aber wisst ihr was? Wir haben in unserem Auto ein Buch über Waldtiere. Und ihr habt doch einen Finderlohn verdient. Wollt ihr dieses Buch haben? Das wäre toll! Ja! Aber wir müssen zurück zu unserem Treffpunkt. Wenn ihr euch beeilt, gehört das Buch schon in zwei Minuten euch. Na gut, aber wir müssen uns wirklich beeilen. Dann kommt. Rasch liefen die Kinder mit den beiden Männern zum Parkplatz am Waldrand. Der Weg dorthin war allerdings deutlich länger, als sie sich das vorgestellt hatten. Endlich kamen sie an. Und einer der Männer schloss das Auto auf, das dort stand. So, da sind wir. Äh, sag mal, wo ist eigentlich euer Treffpunkt? Am Waldrand, direkt hinterm Zeltlager. Also von hier aus gesehen auf der anderen Seite vom Wald. Ah, da können wir euch doch hinfahren, wenn ihr so eilig habt. Aber es gibt keine Straße dahin. Nein, aber ein Forstweg. Wenn wir den nehmen, seid ihr viel schneller an eurem Treffpunkt als zu Fuß. Ach so? Bin schon im Auto. Na gut, steigen wir auch ein. Rutsch mal, Charlie. Ja, dann fahren wir. Wo ist das Tierbuch? Ach, siehst du, das liegt ja zum Kofferraum. Ihr bekommt es, wenn wir da sind. Aber sie fahren in die falsche Richtung. Das Vierreinlager ist da drüben. Ja, ja. Wir müssen doch erstmal über die Bahnschranke. Die kleinen Detektive kamen nicht pünktlich zurück. Und die fünf Freunde machten sich schon bald Sorgen. Sie warteten nicht länger als fünf Minuten, bis sie begannen, nach ihren Schützlingen zu suchen. Sie hatten schon den halben Wald durchkämmt, als sie schließlich die Fußspuren entdeckten, die zum Parkplatz führten. Dort sahen sie die Spuren der Autoreifen im Waldboden. So schnell sie konnten, liefen sie zu Tom. Der Lagerleiter hatte inmitten des Zeltdorfes eine kleine Holzhütte. Tom! Tom! Tom! Wir müssen nicht sprechen! Tom! Mach auf! Was ist denn los? Die kleinen Detektive sind verschwunden. Ja. Wie verschwunden? Sie wollten unbedingt ein paar Minuten allein im Wald sein. Ach, Tom, es tut uns so leid. Wir hätten das niemals erlauben dürfen. Jetzt sind Sie weg. Jetzt kommt erst mal herein und erzählt mir ganz genau, was passiert ist. Okay. okay. Also, es war 15 Minuten nach drei, als sie losgegangen sind. Mhm. Und dann sind sie nicht wie verabredet zurückgekommen. Wir haben überall nach ihnen gesucht. Aber wir haben nur noch Reifenspuren auf dem Parkplatz am Waldrand gefunden. Oh Gott, wer weiß, was ihnen passiert ist? Vielleicht haben sie sich verlaufen. Jemand hat sie gefunden und versucht jetzt gerade mit dem Auto an unser Lager heranzukommen. Aber sie haben so schlau gewirkt, ich hätte nie gedacht, dass sie sich so schnell verlaufen können. Tja, da täuscht man sich manchmal. Tom! Sieh dir das an. Ach, ihr seid auch hier. Ich Aha. glaube, es war ein großer Fehler, euch die Kinder zu überlassen. – Und so, so leid? – Was ist denn los? – deine Hände zittern, ja. – Wir wollten das doch nicht. Dieses Bild hing mit Klebestreifen am Lagertor. – Das ist ein Foto von den kleinen Detektiven. – Tatsächlich. – Ein Sofortbild. Äh, – Ja, ganz genau. Und hört mal, was auf der Rückseite steht. Ja. – Suchen ist zwecklos. Wir melden uns. – Was? – Oh nein. Bei wem sind die Kleinen denn jetzt? Wie konnte sowas passieren? Ihr solltet doch auf die Kinder aufpassen! Ja! ja Vorwürfe helfen uns jetzt auch nicht weiter, Patricia. Äh, am besten, ich verständige gleich die Polizei. Für sowas habe ich schließlich ein Telefon hier. Das würde ich mir überlegen, Tom. Schau mal, was die Kinder für ein Schild vor sich halten. Man hat sie bestimmt gezwungen, das zu schreiben. Oh nein. Was steht denn da? Und gar keine Polizei. Hä? Hier steht, wir melden uns. Wer kann... Wer kann was sein? Nimm schon ab, Tom. Ja, Moment. Kannst du auf laut stellen? Ferienlage am See, Tom. Wer ist am Apparat? Das verrate ich dir bestimmt nicht. Ist meine Post schon angekommen? Wagen Sie ja nicht, den Kindern auch nur ein Haar zu krümmen. Nein, Ihnen wird nichts passieren, solange ihr euch an unsere Regeln haltet. Sie bringen die Kinder jetzt sofort zurück. Du wirst sie ja wiedersehen, sobald ihr eine Million Pfund zahlt. Was? Eine Million? Sie sind ja völlig verrückt! Wir geben euch ein paar Tage Zeit. Aber immer schön dran denken. Und gar keine Polizei. Das haben sie wirklich süß geschrieben, die Kleinen. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich, ich finde das ziemlich komisch. Komisch? Es ist furchtbar. Diese Männer halten die kleinen Detektive fest und wollen uns erpressen. Ah. Moment mal. Was findest du denn komisch, Julian? Ich habe schon oft von Erpressung gelesen. Da wurden aber immer Menschen erpresst, von denen bekannt war, dass sie viel Geld haben. Aber wir haben nichts. Ja, eben. Warum halten diese Männer die Kinder fest, wenn gar keine Aussicht auf das große Geld besteht? Ja, vielleicht sind die Eltern der Kinder reich. Mhm. Nee, die haben auch nicht viel. Nein? Mhm. Aber es kommt sowieso nicht in Frage, dass wir auf die Forderung dieser Banditen eingehen. Nee, auf keinen Fall. Wir müssen herausfinden, wo die Kinder sind. Und zwar so schnell wie möglich. Mhm. Mhm. Und wie? Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt, wo sie sein könnten. Hm. Da bin ich mir nicht sicher. Schaut euch die Botschaft der Kleinen mal genau an. Und gar keine Polizei. Ha. Du hast recht. Das ist ziemlich merkwürdig formuliert. Stimmt. Und die Groß- und Kleinschreibung ist völlig durcheinander. Naja, was erwartet ihr? Noah kommt gerade erst in die zweite Klasse. Also, Na, aber gut. er hat uns erzählt, dass er Klassenbester ist. Ja, und schaut doch mal, welche Buchstaben er groß geschrieben hat. Ha? Das U. Das G? Hm. Ja, und das Z? Mhm. Ja, hm. und? Das könnte eine versteckte Botschaft sein. Ja, vielleicht haben Sie diese komische Formulierung nur gewählt, um die Buchstaben U, G und Z unterzubringen. Dann müssten Sie aber enorm schlau sein. Naja, ich habe mich in der ersten Klasse auch schon mit Geheimschriften beschäftigt. U, G, Z. Vielleicht die Abkürzung für einen für Ort? Unter grünen Zweigen. Nein, nicht schlecht. Oder Undergrade. Oh. Nee. Hm. Vielleicht ergeben diese Buchstaben in einer anderen Reihenfolge einen Sinn. Hm. Mhm. Also nicht UGZ, sondern vielleicht GUZ. Oder? Oder äh, ZUG. Also ZUG. Hatte ja, genau. Und was soll das für ein Hinweis hm. sein? Ja, hier in der Nähe liegt der Ort Pickering und von dort fahren historische Züge nach York und wieder zurück. Wirklich? Dann sind die Kinder vielleicht in der Nähe dieser Bahnstrecke ja. und können die Züge hören. Ja, vielleicht. Hm. Wir sollten dieses Gebiet durchsuchen. Unbedingt. Ja, aber gleichzeitig muss es hier im Lager auch weitergehen. Ähm, Herr Trisha, übernimmst du meine Stellung hier? Ich tu mein Bestes. Ja, dann los. los. Außer Patricia, Tom und den fünf Freunden wusste noch niemand von dieser Sache. Und Patricia sollte dafür sorgen, dass die jungen Feriengäste auch weiterhin nichts davon erfuhren. Es war ohnehin schon fast Schlafenszeit. Tom bat Patricia außerdem, nach den beiden älteren Gruppen zu sehen, sodass deren Betreuer Daniel und Helen bei der Suche mithelfen konnten. Daniel hatte sein Auto in der Nähe und nahm sich mit Tom und Helen die Zugstrecke vor, die weiter von Pickering entfernt lag. Die fünf Freunde suchten den Streckenabschnitt direkt hinter Pickering ab. Dabei setzten sie ihre ganze Hoffnung auf Timmy, dem sie immer wieder T-Shirts der drei Kleinen vor die Nase hielten. Sie hatten sich vom Bahnhof links der Gleise vorgearbeitet und näherten sich nun auf der rechten Seite wieder ihrem Ausgangspunkt. Inzwischen war es tiefe Nacht geworden. Timmy, kannst du denn gar keine Spur von ihnen wettern? Sieht nicht so aus. Und da vorne ist schon der Bahnhof von Pekering. Das war's dann wohl. Ja, und so dunkel wie es jetzt ist, können wir sowieso nichts mehr finden. Stimmt. Nee. Nur auf dem Bahnhof brennt noch Licht. Was steht da eigentlich für ein Zug? Was für ein Zug? Hm? Schau dir mal an, da. Der ist doch mindestens 100 Jahre alt. Schon mündlich. Er könnte sogar 150 Jahre alt sein. Ja. Da wurden die ersten Bahngleise in England gebaut. Also ihr seid mir ja zwei. Wir suchen hier verzweifelt drei Kinder und ihr schlaumeiert um die Wette. Ja, Ist ja gut. Wir, wir wissen doch gar nicht, wie Noah, Poppy und Charlie das Wort Zug gemeint haben. Nee. Vielleicht hat ihr Hinweis hier etwas mit diesem Zug zu tun. Tja, es kann auf jeden Fall nicht schaden, ihn mal genauer anzuschauen. – Na, so gut, dann gehen wir. – Ja. Mhm. Oh, – Seht euch das an. – Eine <lacht> richtige alte Dampflok. – Ja. – Was ist eigentlich in dem riesigen Eisenzylinder? – Das ist ein fahrbarer Heizkessel. Aha. Hier wird Wasser zum Kochen gebracht und der Wasserdampf bringt dann die ganze Maschine in Fahrt. – Und wie wird der Kessel geheizt? – Mit Kohle. – Genau. – Deshalb fährt ein Wagen voller Kohle mit, siehst du? Der da. Wahnsinn. Auch ganz schön umständlich. Ja, schon. Aber damals war eine Dampflok eine ungeheuer moderne Erfindung. Mhm. Hey, hey, Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Guten Abend. Ist es denn verboten, diesen Zug anzusehen? Nein, nein. Äh, Entschuldigt meine Aufregung. Ihr habt wohl sicher nichts mit dem mysteriösen Güterwagen zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, gestern Abend fuhr hier ein Zug ein, an dem ein Güterwagen hing. Ist das nicht was ganz Normales? Unsere Züge sind doch nur eine Touristenattraktion. Sie fahren nur Passagiere. Ein Güterwagen war seit Ewigkeit nicht mehr hier. Was hat er denn geladen? Ja, das wollte ich auch wissen. Aber er war fest verschlossen. Und, und deshalb sind Sie so aufgeregt? Das ist noch nicht alles. Wie, war's denn noch? Heute ganz früh am Morgen fängt mein Hund plötzlich aufgeregt zu bellen an. Ich gehe also mit ihm raus und er zieht mich mit aller Kraft Richtung Bahnhof. Aha. Da sehe ich in der Ferne zwei Gestalten. Sie laufen vom Güterwagen zum Wald und scheinen etwas Schweres zu schleppen. Konnten Sie näher ran Ja, aber zu spät. Ich bin gerade im Wald angekommen, da höre ich nur noch ein Auto, das wegfährt. Und haben Sie sich den Güterwagen noch mal angeschaut? Ja, denn die Tür war jetzt offen. Aber es war nichts drin. Oh. Da haben Sie doch sicher die Polizei Nichts. angerufen, oder nicht? Die Polizei nicht gleich. Und nicht? Ich habe mit dem Bahnmeister in York telefoniert. Der sagte, dass der Wagen aus Versehen angehängt wurde. Aber er versicherte mir, dass nie etwas drin gewesen wäre. Mhm. Aber wie kann man aus einem leeren Güterwagen etwas herausschleppen? Ich mich auch. Das ist ja das Unheimliche. Ich sehe doch keine Gespenster. Mhm. Wie sah dieses Schwere denn aus? Waren das vielleicht schwere Bündel oder sowas? Nein, nein, das waren eher schwere Kisten. Wie kommst du denn auf Bündel? Drei Kinder aus unserem Lager sind verschwunden. Ja. Und vielleicht dachte Julian, die nächtlichen Gestalten hätten diese Kinder getragen. Genau. Nein, nein, Kinder waren das nicht. Na, dann drückt euch die Daumen, dass ihr die drei bald wiederfindet. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Ja, ja. Danke. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Freunde kehrten ins Zeltlager zurück, wo sie sich mit Daniel, Helen und Tom in der Holzhütte trafen. Keiner von ihnen hatte auch nur irgendeinen Hinweis auf die kleinen Detektive. Umso mehr grübelten alle, wie man den Entführern auf die Spur kommen könnte. Kann man diese Banditen nicht anrufen und ihnen irgendwelche Fangfragen stellen? Ja, ihre Telefonnummer wurde auf meinem Apparat nicht angezeigt. Schade. Eigentlich können sie auch nicht sehr weit weg sein. Wie kommst du darauf? Sie haben die Kinder vielleicht gegen halb vier mitgenommen. Mhm. Und eine Stunde später hing schon das Foto am Lager ja, Das können sie. sie doch überall gemacht haben. Hi Leute, ich habe vielleicht was, das uns helfen kann. Wo kommst Aha, du denn her? Was denn? Ich war eben noch im Ferienhaus meiner Eltern. Mhm. Das ist hier in der Nähe. Die haben ein Abhörgerät installiert. Und das hast du jetzt hierher mitgebracht? Mhm, genau. Es schaltet sich automatisch an, wenn in der Nähe eine bestimmte Lautstärke erreicht wird. Und dann sendet es die Geräusche an einen Empfänger. Den habe ich natürlich auch dabei. Cool. Moment. Hier ist er. Und das hier. Ah! Das ist der Sender. Also. Das, Abhörgerät. das ist ja winzig. Deshalb nennt man sowas auch Wanze. Ah, okay. Und warum haben deine Eltern das in ihrem Ferienhaus? Als Schutz vor Einbrechern. Sobald sie hören, dass jemand Fremdes in ihrem Haus ist, könnten sie die Polizei rufen. Ah, das ist ja wirklich ein tolles Gerät. Mhm. Nur was nützt es uns, wenn wir nicht wissen, wo die Kinder sind? Tja, und wenn wir es wüssten, bräuchten wir dieses Gerät nicht mehr. Mhm. Vielleicht können wir es ihnen ja irgendwie zukommen lassen. Ähm, mhm. Das sind sie bestimmt. Meinst du? Nimm ab, Tom. Schon äh, ja. schnell auf laut. Ja, natürlich. Ferienlage am See, Tom, am Apparat. Hör mal, du Hobbydetektiv. Was sollte diese Aktion? Äh, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ihr sollt eine Million Pfund zusammenkriegen und nicht herumspazieren und nach den Kindern suchen. Ja, aber wir haben keine Millionen. Lassen Sie die Kinder sofort frei. Ihr werdet das Kind schon aufhalten. Lasst euch nur Zeit. Aber versucht. Einmal uns zu verstanden? Ja, ja, verstanden. In diesem Moment hatte Julian einen Einfall. Um ihn in die Tat umzusetzen, musste er unbedingt mit dem Anrufer sprechen. Da ist doch was, Tom, nicht auflegen. Ich habe eine Idee. Ja, na gut. Ähm, äh, wir haben da noch was. Was, was. was denn noch? Kann ich das Telefon haben? Was? Ja, wenn du meinst. Danke. Äh, hören Sie, es gibt ein großes Problem. Wer bist du denn hier? Ähm, ich bin der Betreuer der Kinder. Eins von ihnen, der kleine Charlie, der hat ein Asthma-Problem. So? Oh, Habe ich aber noch nichts gemerkt. Ja, Asthma-Kindern kann es lange gut gehen, aber wenn sie einen Anfall haben, brauchen sie ihr Spray sofort. Und Charlie hat sein Spray nicht dabei. Sie wollen doch, dass es dem Jungen gut geht. Genau. Aber haben Sie dieses Spray nicht. Ja, natürlich nicht. Es ist ja hier im Lager. Wir müssen es ihnen übergeben. ein Paula Hören Sie, es geht um die Gesundheit des Jungen. Ohne Spray ist er in großer Gefahr. Also uh, Ihr könnt das Spray in den Papierkorb am Parkplatz legen. Von mir aus jetzt gleich. Und dann verschwindet ihr wieder. Wir holen uns das später. Gut. Vielen Dank. Puh, wie gut, dass du daran gedacht hast, Julian. Uh. Aber Charlie hat doch gar kein Asthma. Was? Nicht? Aber warum hast du das dann gemacht? Vielleicht passt das kleine Abhörgerät ja in eine von Stevens Spraydosen. Oh, jetzt hört oh. euch diesen ah. Jungen so an, was für ein helles Töje. <lacht> wir schmuggeln ja. ihnen die Wanze zu. Genau. Super Idee. Aber wenn diese Wanze in der, in der Spraydose bleibt, dann, dann wird sie kaum funktionieren. Stimmt. Mhm. Wenn sie wirklich kleine Detektive sind, dann werden sie sich fragen, warum wir ihnen Asthma-Spray schicken. Obwohl Sie gar kein Asthma haben. Genau. Und auf der Suche nach einer vernünftigen Erklärung werden Sie die Spraydose bestimmt auseinanderbauen. Naja, hm. also wenn Sie wirklich schlau sind, wissen Sie aber, dass solche Dosen explodieren können und würden deshalb die Finger davon lassen. Hm. Wir nehmen natürlich eine, die schon vollkommen leer ist. Hm. Und ähm, nachdem wir sie einmal auseinandergebaut haben, dann explodiert sie auch nicht. Hm. Gute Idee. Stimmt. Und woher sollen die Kinder das wissen? Hm. Stimmt. Wir müssen ihnen eine Botschaft zukommen lassen. Ah, meinst du etwa diese Nummer mit den falschen Großbuchstaben? Zum Beispiel. Ja, ja. Aber wenn wir Großen so falsch schreiben, dann werden die Männer doch stutzig. Henry, Robins. Ja. ja, so müsste es gehen. Was machst du da? Ja, wir könnten das hier schreiben. Kinder, einfach ist nichts. Es grüßen euch Fanny, Anne, Henry und Robert. Was soll das sein? Eine Durchhalteparole? Und wir heißen doch ganz anders. Naja, aber die Gauner kennen unsere Namen nicht. Bis auf deinen, oder? Aber wozu das Ganze? Seht euch mal nur die Anfangsbuchstaben an. K … E … I … N … E … G … E … F … A. – Eine Gefahr. Gefahr. – Ja, genau. – Die kleinen Detektive kriegen das bestimmt raus. – Und werden gut. hoffentlich verstehen, dass wir die Spraydose damit meinen. Ja. – Gut. Versuchen wir's. Aber jetzt sollten wir uns beeilen. Mhm. Diese Gauner scheinen sehr vorsichtig zu sein. Und wenn wir uns zu lange Zeit lassen, dann werden sie bestimmt misstrauisch. Ja. – ja. Komm, in, Wir laufen zu Steven und fragen ihn nach einer Spraydose. – Okay. Steven hatte eine leere Spraydose, die er den Mädchen bereitwillig gab. Julian und Dick bauten sie vorsichtig auseinander, legten das Abhörgerät hinein und setzten sie wieder so zusammen, dass sie aussah wie neu. Sie wickelten sie in den Zettel mit der Botschaft und schließlich begleiteten sie Tom zum Parkplatz am Waldrand, wo sie die Dose, wie verabredet, in den Papierkorb legten. So, das hätten wir erledigt. Also, gehen wir wieder. Aber das wäre die Gelegenheit, den Entführern auf die Spur zu kommen. Mhm. Genau. Wir verstecken uns und warten, bis sie kommen. Ja. Und was wollt ihr dann machen? Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, ihr habt recht. Ja. Gut. Jeder Hinweis, der uns ein Stück weiterbringt, ist wichtig. Genau. Tom, Julian und Dick legten sich hinter dicken Baumstämmen auf die Lauer. Es dauerte auch nicht lange, bis ein Auto auf den Parkplatz rollte und zwei Männer ausstiegen. Ihre Silhouetten waren im Licht des Mondes zu erkennen. Einer lief zielstrebig auf den Papierkorb zu. Der andere jedoch ging ein paar Schritte Richtung Wald. Was macht ihr denn jetzt? Was macht er? Hat er uns etwa gesehen? Das glaube ich nicht. Sie rechnen bestimmt damit, dass wir die Gelegenheit nutzen, um an Sie ranzukommen. Ich habe ja keine Ahnung, wer sich hier so alles versteckt. Aber ich will euch nur sagen, dass ich etwas sehr Unangenehmes in meiner Hand habe. Da! Die ist echt und geladen. Oh nein. Ich glaube, der zeigt gerade eine Pistole. Ich glaube auch. Kommt also ja nicht auf dumme Gedanken. Ich warne euch. Ist gut, Ringo. Wir können fahren. Meinst du, da war jemand? Nee, ich glaube nicht. Aber sicher ist sicher. Lass mich ja, ins Auto. Hm. Komm gehen wir näher heran. Vielleicht können wir das Kennzeichen erkennen. Ja, auf gar keinen Fall. Was ist denn? Habt ihr eben nicht zugehört? Aber wir passen doch auf. Los, los, Hier geblieben, ja. habe ich gesagt. Mist, jetzt sind Sie fort. Ja. Und Sie nehmen das Abhörgerät mit auf die Reise. Ganz genau. Hm. Also gehen wir zurück und schauen, ob die Sache funktioniert. Ja. Hm. Als die drei zurückkamen, saßen die anderen schon gespannt um das Empfangsgerät herum und lauschten. Sie hatten bereits erste Geräusche gehört, die darauf hindeuteten, dass jemand an der Spraydose hantierte. Nun nahm die Häufigkeit dieser Geräusche zu. Hörte das? Jemand scheint die Spraydose in den Händen zu haben. Hoffentlich oh, die Kinder. Es wäre ziemlich blöd, wenn die Entführer das Abhörgerät entdecken. Zurück. Hey Gott, wie sieht's aus? Kann man schon was hören? Ja schon, aber. Aber? Psst, seid leise. Äh, okay. Vorsichtig! Da ist was drin. Ja, guck mal. Was ist das denn? Es sind die Kinder. Ja, das sind oh, sie. Glücklich. Es hat geklappt. Jetzt müssen Sie nur noch verstehen, was das für ein Gerät ist. Psst. Ich glaube, damit kann man Stimmen aufnehmen. Sollen wir da was reinsprechen? Bestimmt, sonst hätten sie uns das doch nicht geschickt. Wir müssen alles sagen, was wichtig ist. Sie haben es verstanden. <lacht> <lacht> Diese kleinen Detektive sind wirklich schlau. Ja, aber jetzt seid wieder leise. Hallo Julian, Dick, George und Anne. Wir sind in einem alten Haus gefangen. Die Männer heißen Glenn und Ringo. Und wir können nichts sehen. Alle Fenster sind mit Brettern zugenagelt. In dem Raum, wo die Männer sind, stehen ganz viele Kisten. Und auf dem Tisch liegen Ferngläser und Fotoapparate und sowas. Ich will hier weg! Versteck das, schnell! Was ist hier los? Wieso macht ihr so einen Lärm? Sie haben sowas gespielt. Oh je. Yeah. Die oh nein. Gespannt lauschten die Betreuer und die fünf Freunde weiter. Sie hörten, wie Glenn die Kinder ermahnte, sich ruhig zu verhalten. Als er fort war, flüsterten die kleinen Detektive in das Abhörgerät, dass sie sehr müde seien und jetzt schlafen gehen wollten. Dann hörten sie nichts mehr von ihnen. Das war's voll. Ja allein sind so tapfer. Das sind sie ja. wirklich. Oh, hoffentlich ja. können wir sie bald befreien. Ja, immerhin haben sie uns schon viele Hinweise gegeben. Ja. Das stimmt. Mhm. Äh, was könnten das für Kisten sein? Gute Frage. Und mhm. wieso liegen dort gleich mehrere Ferngläser mhm. und Fotoapparate herum? Mhm. Leute, könnten das nicht die Kisten aus dem Güterwagen sein? Ja, Ach, genau. Gerne. Dann hätte Basta mhm. auch keine ja. Gespenster gesehen. Äh, mhm. Könnt ihr uns mal aufklären, worüber ihr gerade redet? Mhm. Ja, ja, klar. Vorhin waren wir doch am Bahnhof von Pickering. Julian erzählte von basta und seiner merkwürdigen Beobachtung. Der Betreuer Daniel, der in dieser Gegend zu Hause war, hörte sehr aufmerksam zu. Und der Bahnmeister behauptete, der Güterwagen sei leer gewesen und nur aus Versehen angehängt worden. Das ist aber sehr merkwürdig. Ja. Der Bahnmeister muss doch von dem gestohlenen Güterwagen gewusst haben. Okay. Ein gestohlener Güterwagen? Ja. Geht das überhaupt Mein Bruder arbeitet auf dem Güterbahnhof in York. Aha. Er hat mir erzählt, dass neulich über Nacht ein Güterwagen voll optischer Geräte verschwunden ist. Mhm. Man hat alle Bahnstrecken nach ihm abgesucht, ihn aber nicht gefunden. Wirklich? Ja. Das aber, aber haben Sie auch die Strecke nach Pickering kontrolliert? Vielleicht ja nicht, weil da seit Ewigkeiten kein Gütertransport mehr stattfindet. Da hm. könntest du recht haben. Hm. oder? Und vielleicht steckt der Bahnmeister mit in dieser Sache drin und hat deshalb behauptet, der Wagen wäre leer gewesen. Mhm. Mhm. Ja. Also, das würde ja heißen, die Männer, die Buster gesehen hat, haben Kisten mit optischen Geräten aus dem Güterwagen geschleppt mhm. und sie dahin gebracht, wo sie nur Poppy und Charlie festhalten. Aha. Ja. Ja, aber mhm. warum sollten solche Diebe kleine Kinder entführen? Ja. Vielleicht haben die kleinen Detektive etwas gesehen, was sie nicht sehen sollten. Mhm. Aber ja, und was ist mit der Lösegeldforderung? Die könnte nur ein Vorwand sein. Mhm. Die Diebe wollen uns vor allem davon abhalten, die Polizei anzurufen. Deshalb geben sie uns auch so viel Zeit. Dann sollten wir die Polizei vielleicht schnellst informieren. Ich finde, wir sollten vor allem vorsichtig sein. Bis jetzt sind das alles nur Vermutungen. Hm. Vielleicht bekommen wir morgen noch neue Hinweise. Hoffentlich. Hm. Und ähm, sollten wir nicht auch so vernünftig wie die kleinen Detektive sein und uns vielleicht ein paar Stunden schlafen legen? Wie soll das sein? Passt auf, wir machen das so. Daniel und ich bleiben in der Nähe des Empfangsgerätes und halten abwechselnd Wache. Okay. Und morgen früh kommt ihr wieder hierher. Gut. Und Helen, mhm. du kümmerst dich morgen um deine und um Daniels Gruppe. Alles klar, mach das ich. Das klingt gut. Ja. Gute Nacht. Bis ja, morgen. morgen. morgen. Schlaf mal. In dieser Nacht Schlaf zu finden, war sehr schwer. Die kleinen Detektive waren zwar erst seit dem Nachmittag verschwunden, aber den Freunden kam es vor, als wären seitdem mehrere Tage vergangen. So dauerte es eine Weile, bis sie einschliefen. Am frühen Morgen wurden sie von Timmy geweckt. Er schien etwas gehört zu haben und lief unruhig bellen vor ihren Zelten hin und her. Schnell standen sie auf, zogen sich an und folgten ihm zur Holzhütte. Dort saßen Tom und Daniel vor dem Empfangsgerät. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Die Kleinen haben sich bestimmt schon gemeldet, stimmt's? Woher wisst ihr das? Timmy muss sie gehört haben, er hat uns geweckt. Du hast aber feine Ohren, Timmy. Ja. Ja, es stimmt. Ähm, Noah verlässt gerade mit Charlie das Haus. Und dieser Ringo begleitet sie. Ja, mhm. Wieso machen sie das? Äh, Noah hat den Entführern erklärt, dass Charlie dringend frische Luft braucht, wenn er keinen Asthmaanfall bekommen soll. Ja, mhm. ah, das hört sich an. Mhm. Das hätte Noah etwas vor. Ja. Er weiß ja, dass Charlie kein Asthma hat. Ach. Meinst du vielleicht, er will abhauen? Oh nein, das ja. wäre doch viel zu gefährlich. Mhm. Ähm, naja, und außerdem durfte Poppy leider nicht mit raus. Wahrscheinlich, weil die Gauner sich denken, dass die Jungen niemals ohne sie weglaufen würden. Ja, das machen sie ja bestimmt auch nicht. Psst, leise. Ich glaube, sie sind jetzt außerhalb des Hauses. So, hier könnt ihr ein paar Minuten bleiben. Aber keine Dummheiten machen. Okay. Sieh mal, Charlie, da hinten. Das sind doch Eichen, oder? Wie viele Eichen sind das, Charlie? Eins, zwei, drei, vier. Ah, deshalb wollte Noah nach draußen. Er will uns Hinweise auf die Umgebung ihres Verstecks geben. Raffiniert! Ja, wirklich erst sieben? Ach, unglaublich! Ja. Ich weiß, welche Eichen das sind. Das Zu ich. den vier Eichen haben wir gestern Abend gesucht, aber nicht weiter. Mann, so ein Mist! Wir waren schon ganz nah dran. Weiser. Ist das jetzt Süden oder Norden? Die Sonne ist dort, also ist da Osten. Dann sind die Eichen im Süden. Das heißt, das Versteck befindet sich nördlich der vier Eichen. Was ist das eigentlich für ein Haus, Ringo? Gute Frage, Noah. Ein altes, das leer steht. Das siehst du doch. Hat wohl mal so einen Baron gehört oder so. Die sind in einer alten Villa. Ne? Ja, und mit den Hinweisen, die wir jetzt haben, finden wir diese Villa garantiert. Ja. Jetzt reicht es aber. Geht wieder rein. Abmarsch. Na los, los. Jetzt schon. Mensch, sie müssen schon wieder rein. Worauf warten wir noch? Wir wissen doch jetzt, wo sie sind. Hey, hey, du weißt, dass die Kerle bewaffnet sind? Stimmt. Ja, wir müssen die nächsten Schritte ganz genau planen. Okay? Auf dem Weg in ihr Versteck wurden Noah und Charlie durch den Aufenthaltsraum der Gauner geführt. Da kam nur auf die Idee, das Abhörgerät zwischen den Kisten zu verstecken, denn so könnten seine Freunde im Zeltlager hören, was die Gauner miteinander besprachen. Er bückte sich, tat so, als müsse er seinen Schuh zubinden, und schob das kleine Abhörgerät unbemerkt zwischen zwei Kisten in der Nähe des Tisches, an dem Ringo und Glenn meistens saßen. Der Trick gelang, und der Empfang war gut. Daniel, Tom und die fünf Freunde konnten nun hören, dass die beiden Männer ungeduldig auf einen gewissen Terence warteten. Und schon bald hörten sie, wie sich die Tür der alten Villa öffnete und Schritte erklangen. Das muss dieser Terence sein. Bestimmt ein Komplize. So Leute, der LKW steht vor der Tür. Mit Schiffscontainer. Er ist schon zur Hälfte voll, aber eure Ladung passt noch rein. Aber ja, wird aber auch Zeit. Das Schiff liegt in zwei Stunden ab. Also rein mit den Kisten und ab nach Hall. Was bedeutet das, ab nach Hall? Die meinen Kingston upon Hall. Das ist ein Überseehafen hier in der Nähe. Von dort gehen viele Containerschiffe nach Rotterdam in Holland. Ah, bestimmt wollen sie ihre Diebesbeute aufs europäische Festland schmuggeln. Ja. Und vielleicht wollen sie auch gleich selbst abhauen. Psst, Hört doch mal! Rausgefallen. Oh. Ich glaube, dieser Ringo hat gerade unser Abhörgerät weggepackt. Ich Von denen hören wir nichts mehr. Ja, aber wir wissen doch schon, wohin sie fahren wollen. Ja, stimmt. Und wenn sie weg sind, können wir vielleicht nur Poppy und Charlie befreien. Mein Auto steht am Waldrand vor Pickory. Also los, auf geht's, los. Ich klappt das. Mhm. So schnell sie konnten, liefen sie zu Daniels Auto und fuhren in die Nähe der alten Villa, der sie sich vorsichtig zu Fuß näherten. Denn schließlich konnten die Gauner ja noch da sein. Als sie ankamen, war kein Lkw mehr zu sehen. Oh, sie sind bestimmt schon losgefahren. Hoffentlich haben sie die Kinder hier gelassen. Ja, das hoffe ich auch. Gehen wir rein! Ah, okay. die Tür ist offen. Alles leergeräumt. Die Kinder sind bestimmt hinter der Tür dort eingeschlossen. Ja, aber die Tür ist doch offen. Noah? Charlie? Papi? Hier sind sie nicht. Ist oh. denn sicher, dass sie hier waren? Oh, Und ob. Seht mal, was Timmy gerade gefunden hat. Was ah, denn? Hier. Bray in der wir das Abhörgerät versteckt haben. Heißt das, diese Gauner haben die kleinen Detektive mit nach Hall genommen? Das sieht ganz so aus. Oh nein. Was haben die vor? So ein Mist. So wir müssen sofort dorthin. Und mhm. so schnell wie möglich. Los, Leute. Klar. Klar. Kommt in die Lauf. Oh je. In Windeseile rannten alle zu Daniels Auto zurück. Die Fahrt nach Hall dauerte fast eine Stunde. Für die fünf Freunde schien sich jede Minute unendlich lange hinzuziehen. Endlich kamen sie am Hafen an, stürzten aus dem Auto und rannten zum Gebäude der Hafenpolizei. Machen Sie bitte auf! Hallo, es ist dringend! Aufmachen. Was ist denn los? Was ist das für ein Lärm? Wir haben die Fernglasdiebe entdeckt. Ja. Äh, was sagt ihr da? Sie sind dabei, die gestohlene Ware nach Übersee zu schmuggeln. Mhm. Und vielleicht wollen Sie auch selbst fliehen. Und Sie haben drei Kinder bei sich. Wie bitte? Sir, alles, was die Kinder sagen, ist wahr. Wir haben gerade das Versteck der Diebe entdeckt und wir wissen, dass Sie hierher gefahren sind. Gibt es denn ein Schiff, auf dem Sie jetzt sein könnten? Wir haben gleich eine Ausfahrt nach Rotterdam. Das Schiff ist schon komplett beladen. Aber die Zollkontrolle hat nichts Verdächtiges gefunden. Ach, dann müssen Sie das Schiff aufhalten und nochmal kontrollieren. Die Männer haben die gestohlene Ware in einem Container versteckt. Wissen Sie denn, wie diese Männer aussehen? Nein, aber wir würden ihre Stimmen erkennen, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Na gut, kommen Sie mit. Ihr bleibt aber hier, Kinder. Wie, aber Keine Diskussion so. jetzt. Genau, beeilen wir uns. Was machen wir jetzt? Hm. Äh, seht doch mal, hm? dort auf dem Parkplatz stehen lauter LKWs, die ihren Container schon abgeladen haben. Ist denn überhaupt sicher, dass diese Gauler die Kinder mit auf das Schiff genommen haben? Hm. Gute Frage, Sie könnten sie genauso gut im LKW gelassen haben. Äh, eben, stimmt. Äh, denn was sollen Sie mit drei kleinen Kindern in Holland? Ja, aber wenn es so ist, haben Sie die Kinder bestimmt eingeschlossen. Hm. Wir sollten jedenfalls nachsehen. Aber wie bekommen wir raus, welches Fahrzeug diese Männer benutzt haben? Da stehen doch über 100 von dieser Sorte. Ach, und ah. es stinkt überall nach Diesel. Timmy kann bestimmt gar nichts füttern. Ach, das werden wir ja sehen. Los, komm, Timmy. Okay. Mhm. Versuchen wir es. Ja. Der Parkplatz war schnell erreicht. George gab Timmy ein T-Shirt von Charlie zu riechen, das sie seit dem Vortag immer bei sich trug. Die Freunde liefen zwischen den Fahrzeugen hin und her und riefen nach den kleinen Detektiven. Noah! Poppy, Charlie! Seid ihr hier? Gebt uns ein Zeichen! Was ist, Timmy? Hast du was entdeckt? Da sind kleine nasse Flecken auf dem Asphalt. Das war merkwürdig. Es hat doch gar nicht geregnet. Und, und da sind noch welche. Und ja, und da auch. Das eine Spur sein kann. Timmy scheint die Frage eindeutig mit Ja zu beantworten. Ja, also folgen wir diesen Flecken. Aha. Ja, kommt. Los. Die Spur der kleinen nassen Flecken führte zu einem der vielen Lkw-Fahrhäuser ohne Ladung. Doch hinter den Fensterscheiben war nichts zu sehen. – Noah? – Papi! Charlie! – Seid ihr da drin? Ja? – ah. Hört ihr das? Da klopft jemand. – Ach, das sind sie bestimmt. – Die Tür ist zu. Da kommen wir nicht rein. Hm. – Sieht mal da oben. Ja? Da ist die Dachluke auf. Oh, – Ja. ja – aber nur ein ganz kleines Stück. Äh, – Anne passt da bestimmt durch. – Wie? Ich? – Ja. – Meinst du? Aber wie soll ich da hochkommen? Also, das schaffen wir schon. Zuerst klettern wir auf die Ladefläche und dort steigst du auf meine Handflächen und ich hebe dich hoch. Okay. Aber kommt ihr auch mit? Ich brauche bestimmt Hilfe. Klar doch. Das kriegen wir schon hin. Na los, stimmt. Okay. <lacht> ah. So schaffte Anne es schließlich, auf das Dach des Fahrerhäuschens zu klettern. Dort zwängte sie sich durch den Schlitz unter der Dachluke hindurch und ließ sich ins Innere der Fahrerkabine hinab. Da entdeckte sie auch schon die kleinen Detektive. Noah, Poppy und Charlie lagen in der Schlafkoje hinter den Fahrersitzen. Sie waren festgebunden und ihre Münder waren zugeklebt. Schnell befreite Anne sie von allem. Schließlich fand sie auch einen Hebel, mit dem sie die Dachluke weiter öffnen konnte. Und nun konnten auch Dick und George hineinkrabbeln und ihr helfen, die kleinen Detektive aus dem Fahrerhaus zu befreien. Schon bald standen wieder alle auf dem festen Boden des Parkplatzes. Ein Glück, dass ihr uns gefunden habt. Habt ihr unsere Spur entdeckt? Ja, zum Glück. Also waren die Wasserflecken wirklich von euch? Wie habt ihr die denn gemacht? Unter meinem Sitz war ein Gitter am Boden. Zum Lüften, glaube ich. Da habe ich mit meiner Trinkflasche Wasser rausgespritzt. Ihr seid Ach, einfach... Du wow. bist wirklich ein pfiffiges Kerlchen, Noah. Ja. Aber als wir hier waren, haben die Männer uns festgebunden und wir konnten gar nichts mehr machen. Die hatten Angst, dass wir sie verraten, bevor sie auf dem Meer sind. Da drüben sind sie, mit Polizei. Nicht weit entfernt wurden Glenn, Ringo und Terence in Handschellen von der Hafenpolizei abgeführt. Und Tom und Daniel gingen neben ihnen her. Als die fünf Freunde und die kleinen Detektive zu ihnen liefen, hörten sie, wie die Gauner versuchten, alles abzustreiten. So, jetzt bewegen Sie sich schon. Aber wir sind unschuldig. Die Ware haben wir ganz legal erworben. Da? Ach so? Und warum haben sie drei Kinder festgehalten? Was für Kinder? Wisst ihr, was der meint? Nö, keine Ahnung. Und äh, wer ist das hier? Der hat uns gefesselt. Und der ist gefahren. Und wo kommt ihr jetzt her? Äh, wir haben die Kinder eben aus einem Fahrerhaus befreit. Hä? Wirklich? Die, ich kenne diese Kinder nicht. Und in das Fahrerhaus kommt man von außen gar nicht rein? Wenn die Dachluke offen steht schon. Oh Mann, Ringo. Hast du die etwa offen gelassen? Äh, halt doch den Mund. Hören Sie auf mit Ihrem Theater. Die Kinder bestätigen nur die Zeugenaussagen, die wir bereits haben. Das wird bestimmt eine Haftstrafe. Und ob! Für Diebstahl, Kindesentführung und Erpressung. Aber wir wollten das Lösegeld gar nicht. Ja, das haben wir auch schon begriffen. Und warum habt ihr dann die Polizei nicht früher alarmiert? Wir hatten solche Sorge, dass diese Männer den Kindern etwas antun würden. Genau. Diese Sorge hätten Sie aber lieber der Polizei überlassen sollen. Sie können wirklich froh sein dass die Sache gut ausgegangen ist. Das stimmt. Und zum Glück ist diese Bande endlich geschnappt. Hm, das haben Sie vor allem den fünf Freunden zu verdanken. Na ja. <lacht> Eigentlich den kleinen Detektiven. Denn Sie sind den Gaunern ja wohl zuerst auf die Spur gekommen. Ja. Nun müssen wir nur noch diejenigen ausfindig machen, die diesen Banditen geholfen haben. Ja, da gehört bestimmt der Bahnmeister von York dazu, der angeblich nichts vom Diebesgut im Güterwagen von Pickering wusste. Mhm. Ja. ja. Und ob? Der hat sich für seine Lügen ja. reichlich bezahlen lassen. Ja. Müsst ihr überall euren Senf dazugeben? Ruhe jetzt. Und ab. uns los. Sei vorsichtig. Ist ja gut. <lacht> <lacht> das wäre erledigt. Ja. Oder auch Zeit. Also ich hatte jetzt schon genug Abenteuer. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Das glaube ich. Aber jetzt machen wir richtige Ferien. Dürfen wir dann bis zum Schluss alle zusammenbleiben? Ähm, also von mir aus gerne. Und was sagst du dazu, Tom? Na, wie heißt es doch so schön? Ein erfolgreiches Team soll man nicht trennen. Ganz genau, das sehe ich auch so. <lacht> Aber nochmal, lassen wir euch nicht so lange aus den Augen. Mhm. Na gut, in Ordnung. Zusammen spielen macht doch auch viel mehr Spaß. Genau. Und Timmy findet das auch. Hier. <lacht> <lacht> genau, das Ach, toll, Timmy. <lacht> <lacht> <lacht>